Збігає в мамин подолок. Вже дано рівненько волосини біля волосинки біжать донизу. А вони все ведуть і ведуть гребінцем з волячого рога. Вони синам гликують, поки тато ятері латають, та мовчакувато самокрутку цмулять, випускаючи дим у комені. Ой, допили, і знялися, полетіли. Потім мама здригнулась головою, откинуть позолочену місяцем косу на плече, прикиплять поглядом до сутуленого тата. Криличками стрепенули, про кохання спом'янули. Катрі не чула ніколи від них свої пісні. Хоч мама були голосисті, навіть приповідка ходила по загреблі. Весілля швидше обійдеться без молодої, ніж без якелини. Але то не якелину просять на весілля, а її голос. Та на людях вони співали розмашисто, якось зуховало і вперто радісно Ніби й не вони, а випитачарка в них співала. Тут дихали піснею, як повітрям. кожне словечко малювали голосом, співали обережно, наче йшли по тонкому перволюду, боячись із головою шубовснити в крижану воду. Колись, бувало, загріють татові купіль, зачинять їх у кухні, а самі прийдуть до Катерини, щось латають, чи пір'я даруть на подушку, чи ганять дочку за Петра, який щовечора заходить до них у хату і погрожує. Поки нема ще дітей від Одарки, я можу покинути її і взяти катрю. А Одарка ж страх хоче дитинку, тоді вже пізно буде. А тепер валять любисток і до купелі. Самі милять тетові спину, підливають гаряченької води, миють голову лопуховим коренем. Тату тільки їх доволено похоркують, відпльовують милиння, тонко покіхкують, коли їх залоскочуть мамині пальці. Вкладуть тата в ліжко, винесуть ночі з водою, щоб ніхто не бачив, самі миваються в тій воді лице, руки, а потім ноги. Загасять свічку, прислухаються, чи спить Катерина, чи не взяться хлопці на горищі, спиваючи сіни на петеруху. Підтягнуть гирку на стінних бігунків, підтягнуть голосно, ну, щоб розбудити тата, якщо вони вже тихенько засопіли, на білій подушці, на якій від вологої голови проступили тьмяве кружело, схоже на полинялий нім. Про коротку молитву, за дітей, за мужа, за близьких і далеких родичів, за всіх добрих людей у світі. Насамкінець нагадають богові про себе, аж тоді лягають біля тата розділять пісний кропив'яний борщ на обід. Тато швиденько висорбають, одвернуться за касетом в світіну, а мама і свого полумиска і наділюють. Тато, либо невмисно відвертались, знаючи, що в них прибуде борщу в поливіній тарільці, бо навіть не дивувались, а так собі для нас дітей казали, що воно в мене за полумисок і з джерельцем на дні. Тата затримується на колготній вівчарні допізна, а мама собі місця в хаті не знаходять. То до найдальшої, бо по дорозі до вівчарні криниці підуть за водою, ніби принесена щойно нею, не свіжа, то проти ночі почнуть виріжатися в синю рубчикову спідницю з глибокими бирками. То Катерини ненамисто одягнуть, сядуть на призбі, Котика гладять. Гладять, аж котяча вовна від їхньої вологої долоні блищить під місяцем. Котик морковче, а медий собі. Іде це можна стільки ходити. На пасовечок загнав до обури, передівчи всіє, і хай вівчарниці догить їх, а тобі чого там стовбичити? Зварене для нього яєчко вже так задобіло, що й молотком не розіб'єш. де це можна швиндятися? Кавесна тяжка, он Оксан розпухів з голоду. Відробив день, худенько лягай спати, щоб силу не тринкати, щоб і завтра міг вигнати овець на скупу пашу. Так ні, десь віється, говорять собі, говорять, а вухо націлений в бік вулиці. Майбудеш тобі, Василю, буде, як прийдеш ти додому. Та враз десь іще біля церкви кашлянуть тато. І мама схопляться з призби, як винувати девчисько. Притьмом біжать до хати, ощиняють вітер з підницею, кидають укріп єдине, знесене сьогодні корму яєчко. Звісно, не варене воно іще було. Розкотують з чистого рушника шматочок чорного галевтяка, позиркують в оскілок маленького, вмазаного в стіну церкальці, бо велике бабине турбувати не хочуть. Та тавішають у сініх старезний презентовий башлик і хвисько на гайку, а мама вже озиваються до них. Чи ж би тобі, Василечку, більше від інших треба? Вже, слава Богу, трава виліза, то не будуть здихати, виживуть. Чи може, яка окотилась нині? Якось воно буде, зараз іди їсти, Василечку, бо...